44. Арена опортунізму. Палата світової ради це велика кругла зала в самому центрі Ока Ендури, до якої можна дістатися лише одним з трьох елегантних мостів, що ведуть усередину від навколишнього острова. Вона майже нагадує арену, але безсидінь для глядачів. Великі згубники не бажають, щоб за ними спостерігали. Це місце заповнюється лише під час щорічного всесвітнього конклаву, коли прибувають представники з усіх регіонів Землі. Але більшість часу там перебувають лише великі згубники, їхній найближчий персонал і перелякані женці, які виявилися достатньо відчайдушними, щоб перед ними постати. В центрі палати на світлій мармуровій підлозі золотом виклали символ цитаделі жінців, а навколо на однаковій відстані стоять сім піднятих крісел, які можна описати не інакше як трони. Їх, звісно, називають не тронами, а місцями для роздумів, бо в цитаделі жінців рідко називають щось так, як є насправді. Усі вони вирізблені з різних видів каменю, щоб ушанувати континент, який представляє кожен великий згубник. Паназійське місце зроблене з нефриту, євросканське витасене з сірого граниту, антарктичне – з білого мармуру, Австралію відображає червоний пісковик з гір Аєрзрок – Південну Америку, Рожевий Онікс для Північної Америки використали шари сланцю і вапняку, як у Великому каньйоні. Африканське місце створили східромудро різблених картушів, забраних з гробниці Рамзеса II. І. і кожен великий згубник, починаючи з перших і закінчуючи тими, які сиділи на них зараз, жалівся на те, які ті крісла незручні. Це було навмисне. Як нагадування великим згубникам, що хоча вони і займають найвищі людські посади на світі – але ніколи не мають почуватися занадто комфортно чи вдоволено. Нам не варто ніколи забувати про аскетизм і самопожертви, які є ключовими для нашої посади, казав жнець Прометей. Він контролював створення індури, але так і не побачив цієї обіцяної землі, бо самозібрався перш ніж її закінчили. В балаті є скляне склепіння, щоб захищати її від природи, але його можна прибрати, щоб під час днів з приємною погодою зала могла перетворитися на форум «Просто неба». На щастя, сьогодні була гарна погода, бо склепіння вже третій день поспіль як застрягла у відчиненому положенні. «Що такого складного у простому русі шестерень?» – бурчала велика згубниця Нзінга, коли того ранку зайшла всередину. «Хіба в нас немає інженерів, які можуть це вирішити?» А мені подобається засідання на свіжому повітрі, сказав Амунсен, великий згубник Антарктики. Та певно, мовила Макілоб з Австралії. Ваше місце біле і не нагрівається, як наші. Правда, але я знемагаю від спеки у цьому хутрі, показав він на свою мантію. Те огидне хутро це ваша власна провина, зайшовши у залу, заговорила верховний клинок Кало. Варто було робити мудріший вибір у минулому. Погляньте, хто говорить. Почав насміхатися великий згубник Кромвель з Євроскантії. Показуючи на високий мережевий комір на манті верховного клинка, цю задушливу штуку скопіювала з однієї картини намальованої її історичною покоровителькою, і це постійно її дратувало. Кало відмахнулася від нього, наче від надокучливої мухи, і сіла на свій трон з Онікса. Останнім з'явився ксенократ. «Добре, що ви вшанували нас своєю присутністю». Кало говорила з таким сарказмом, що його могло вистачити, щоб натерти всю мармурову підлогу аж до блиску. «Пробачте», – сказав він, – «проблеми з ліфтом». Оскільки клерки-парламентар уже сиділи у бабіч верховного клинка Кало, вона звеліла кільком заступникам женців піти до різних комплексів, щоб розпочати день. Сьогоднішня перша справа не була таємницею. Мідмериканське питання впливало не лише на ту частину світу. Це могло довгостроково вплинути на всю цитедель жінців. Навіть так, верховний клинок Кало відкинулася у своєму незручному кріслі і почала вдавати байдужість. «Ксенократи, це, бодай, буде цікаво, чи я кілька годин нудитимуся від безцільної балаканини?» «Ну, я точно можу сказати про Годдарда одне. Він завжди цікавий», – почав ксенократ, хоча його тон не вказував на те, що ця розвага була приємна. «Він підготував для вас сюрприз, який, гадаю, вам сподобається». Ненавиджу сюрпризи кинула Кало. «Цей вам підійде!» «Я чула, що жниця Анастасія ще те джерело енергії», озвалася велика згубниця Нзінга, сидячи рівно і поважно, можливо, на противагу перекошеній і згорбленій манері верховного клинка. Великий згубник Хідейосі незадоволено хмикнув, показуючи, як ставиться до молодшої жниці вискочки чи, можливо, до всіх молодших жінців, але нічого не сказав. «Хіба ви колись не звинувачували її вбивстві власного наставника?» Самовдоволено посміхаючись, запитав ксенократа Кромвель. Ксенократ трохи зіщулився у своєму кріслі з Великого каньйону. «Невдала помилка, яку можна зрозуміти, враховуючи отриману нами інформацію. Але я справді беру на себе всю відповідальність». «Це добре», – сказала Нзінга. «В мінмереці стає дедалі важче зустріти жінців, які можуть взяти відповідальність за свої дії». Це була уїдлива насмішка, але ксенократ не купився. «Саме тому результат цього слухання такий важливий». «Ну гаразд», – мовила верховник клинок Кало, драматично піднявши руку. «Нехай почнеться дика метушня!» Жниці Анастасія та Кюрі чекали в східній приймальні разом з двома гвардійцями клинка, які стояли перед дверима, наче стародавні солдати, що охороняють замок. Тоді зайшов один із заступників у раді – амазонець, бо його видав зеленолісовий кольор мантій. «Великі згубники готові вас прийняти», – сказав він і відчинив для них двері. Знаєш, що я пишаюся тобою», – звернулася до Анастасії Жниця-Кюрі. «Хай яким буде результат?» «Не варто», – мовила Анастасія. «Не говоріть так, наче ми вже програли». Вони пішли за наступником в палату Ради, де з безмарного неба на відкритий простір вже било сонце. Сказати, що Анастасія налякалася, побачивши великих зубників у їхніх піднятих камінних кріслах – це применшення. Хоча ендура існує лише двісті років, палата здавалася одвічною. І не лише з іншого часу, але й з іншого світу. Анастасія пригадала старовинні міфи, які вивчала в дитинстві. Потрапивши на аудієнцію до великих згубників, було наче стояти перед богами з Олімпу. Вітаємо високоповажні жниці Кюрі і Анастасія!» – заговорила Кало, восьмий усесвітній верховний клинок. «Ми сподіваємося почути ваше звинувачення і так чи інакше закрити цю справу». Хоча більшість з жінців бере лише ім'я свого історичного покривителя, деякі вирішують наслідувати їх фізично. Верховний клинок Кало була як дві краплі води, схожа на художницю Фріду Кало. Навіть носила квіти у волосі і мала широкі брови. І хоча художниця жила в мексиканському регіоні Північної Америки, верховний клинок була голосом і душею Південної Америки. «Це честь, Ваше Верховне Пресвященство!» Сказала Анастасія, сподіваючись, що це не прозвучало у Леслова, але знаючи, що прозвучало. Тоді зайшов Годдард зі жницею Рент поруч. «Жнець Годдард!» – мовила верховний клинок. «Маєте гарний вигляд, враховуючи, що пережили!» «Дякую, ваше верховне пресвященство!» – театрально вклонився Годдард, від чого Анастасія закутила очі. «Обережно, Анастасія!» – тихо попередила жниця Кюрі. «Вони спостерігатимуть за твоїми жестами так само, як слухатимуть твої слова. «Вони прийматимуть сьогоднішнє рішення, опираючись і на те, що ти скажеш, і на те, чого не скажеш». Гударт проігнорував Анастасію та Кюрі і зосередив усю свою увагу на верховному клинку Кало. «Це честь стояти перед вами!» – провадив він. «Можу уявити!» – відреагував великий згубник Кромвель. «Без цього нового тіла ви б могли хіба котитися!» Після цього захихикав Амунсен, але більше ніхто. Навіть Анастасія втрималася, хоча й хотіла засміятися. «Великий згубник-ксенократ каже, що у вас є для нас сюрприз», – мовила Верховний Клинок. Хай про що йшлося, Годард, здається, прийшов з порожніми руками. «Певно, у ксенократа була неправильна інформація», – мало не заскриготав зубами Годард. «Це буде не вперше», – прокоментував Кромвель. Тоді підвівся Клерк і відкашлявся, переконуючи, що всі звернули на нього увагу, перш ніж формально відкрите засідання. «Це слухання стосується смерті і подальшого відродження жінця Роберта Годдарда з Мідмерики», – оголосив Клерк. «Друга сторона слухання – це жниця Анастасія Романова з Мідмерики». «Просто жниця Анастасія», – поправила вона, сподіваючись, що членам Ради не видасться претензійним те, що вона обрала лише ім'я приреченої Великої Князівни. Жнець Хідейосі буркнув, чітко показуючи, що він так не вважає. Тоді підвівся ксенократ і проривів усім присутнім оголошення. «Прошу, Клерка, зауважити, що я – великий згубник-ксенократ. узяв відвід в цьому засіданні і надалі мовчатиму аж до його завершення». «Мовчазний ксенократ?» – пустотливо всміхнулася велика згубниця Нзінга. «Тепер я знаю, що ми увійшли в королівство неможливого». Це викликало більше сміху, ніж попередні шпильки Кромвеля. Було просто простежити тут відносно структуру влади. Кало Нзінгу і Хідіосі, здавалося, поважали найбільше. Інші або боролися за таку ж позицію, або, як Макілоп, найтихіше з усіх, цілковито ігнорували неофіційну політичну ієрархію. Як найновіший великий згубник, ксенократ намагався заслужити повагу і тому став об'єктом висміювання. Анастасія майже його жаліла. Майже. Замість відповісти на шпильку Нзінги, ксенократ мовчки сів, доводячи, що здатен не говорити. Тепер верховний клинок звернулося до чотирьох жінців у центрі кола. Нам уже відомі подробиці цієї справи. Ми вирішили виявляти неупередженість, аж доки не почуємо думки обох сторін. Жниця, Анастасія, оскільки саме ви висунули цей позов, то прошу вас почати. Будь ласка, оголосіть свої аргументи з приводу того, чому жінця Годарда не можна обирати верховним клинком. Анастасія глибоко вдихнула, вийшла вперед і приготувалася починати, але не встигла, як уперед вийшов Годард. Ваше Верховне Преосвященство, якщо я можу... Годарде, ви отримаєте свій шанс. Перебили його кало. Чи ви аж настільки вправний, що хочете наводити докази від обох сторін? Це викликало кілька смішків у великих згубників. Годард, перепрошуючи, коротко вклонився. Прошу пробачення, уради за мій спалах. Можете продовжувати жниця, Анастасія. Безперечно, починайте свою виставу. Хоча це й було непритаманно, Анастасію збентежило Годардове втручання, наче фальстарт під час гонки. А він, звісно, так і планував. Ваше пріосвящен. Почала вона. В рік антилопи перші члени цієї ради визначили, що жінці мають рік тренуватися як розумово, так і фізично. Вона помало розверталася по колу, намагаючись поглянути в очі кожного великого згубника. Однією з лячних і певно навмисних особливостей аудієнції перед світовою радою було те, що ти ніколи точно не знав, до кого звертатися і як довго, бо завжди стоятимеш до когось спиною. «Розумово і фізично», – повторила вона. Я б хотіла попросити парламентаря в голос прочитати політику «Цитаделі жінців» що на навчання. Вона починається на 397-й сторінці сувою про прецедентне право «Цитаделі жінців». Парламентар виконав усі її прохання і прочитав усі дев'ять сторінок. Як на організацію лише з десятьма законами, прокоментував Амундсен, у нас купа правил. Коли все дочитали, Анастасія провадила. І це лише для того, щоб чітко дати зрозуміти, як підготувати жінця, бо жінці не народжуються, вони готуються. Гартуються в тому ж випробованій вогнем, крізь який всі ми проходили, бо знаємо, наскільки це критично, щоб жнець тілом і душею був готовий до цього тягаря. Вона зупинилася, щоб вони усе усвідомили, а зробивши це, помітила погляд жниці Ренд, яка їй посміхалася. Така посмішка зазвичай з'являється перш ніж комусь відряпують очі. Анастасія відмовилася знову лякатися. «Процес перетворення на женця так скрупульозно описаний тому, що за ці роки Світовій Раді доводилося розглядати найнеочікуваніші ситуації та постійно додавати і уточнювати правила», – сказала Анастасія і почала перераховувати кілька таких ситуацій. Учень, який спробував самозібратися після висвічення, але ще не отримавши персня. Жнець, який себе вклонував, намагаючись перед самозбиранням передати свого персня клону, жінка, яка замістила свій розум свідомістю жниці Сакаджавеї і заявила про своє право збирати. У цих цих випадках світова рада прийняла рішення відмовити всім позовникам. Тепер Анастасія подивилася на жінця Годорда, змусивши себе зустрітися очима з його сталевим поглядом. Подія, під час якої знищилося тіло жінця Годдарда, була просто жахлива. Але йому не можна дозволяти нехтувати декретами ради. Справа в тому, що, як і у випадку у жінки, яка стала на хибний шлях і отримала свідомість жниці Сакаджавеї, нове фізичне тіло Годдарда не проходило суворих навчальних випробувань. Це було б достатньо, якби він був звичайним жінцем. Але він не звичайний жнець. Він кандидат на посаду Верховного Клинка важливого регіону. Так, нам відомо, хто він, від шиї до гори, але це лише невелика частка людини. Прошу послухати його під час надання аргументів, і в його голосі ви почуєте те, що ви вже знаєте. Ми навіть не уявляємо, чиїм голосом він говорить, тобто не уявляємо, хто він. Але ми можемо бути непевні, що він не жнець Роберт Годдард аж на 93%. Враховуючи це, Рада може прийняти лише одне рішення. Анастасія легенько кивнула, вказуючи, що договорила, і повернулася на своє місце біля жниці Кюрі. Коли після цього запанувала тиша, Годдард почав повільно плескати в долоні. «Майстерно!» – сказав він, виходячи вперед, щоб стати в центрі. «Анастасія, ви майже мене переконали?» Тоді він повернувся до великих згубників, особливо виділяючи Макілоп і Нзінгу, єдиних двох, які стали на бік Нового Ладу, а не Старої Гвардії. «Це переконливий аргумент. Крім того факту, що це взагалі не аргумент, а лише, щоб відвести очі. Неправильний напрямок» формальність, яку роздули, аби вона послужила на користь егоїстичного зухвалого плану. Він підняв праву руку так, щоб сонце світило на його перстень. «Скажіть, ваше преосвященство, якщо я втрачу свій підмизинний палець, отримавши натомість новий, і не вирощуючи його з моїх власних клітин, хіба це означатиме, що перстень надягнути не на палець жінця? Звісно ж ні!» «І незважаючи на звинувачення молодшої жниці, нам відомо, чиє це тіло. Воно належало парубку, герою, який добровільно собою пожертвував, щоб я міг відмовитися. Прошу не поплюжити його пам'яті, применшуючи його самопожертву». Він з докором зиркнув на Анастасію та Кері. «Нам усім відомо, чого стосується це слухання. Це очевидна спроба позбавити деяких мідмериканських жінців права проголосувати за обраного ними лідера». «Заперечую!» – прокричала Анастасія. Результати голосування не оголосили, а це означає, що він не може стверджувати, наче є чиїмось обраним лідером. Прийнято, мовила Верховний Клинок і обернулася до Годарда. Вона не була прихильницею нового ладу, але була справедлива. Женщі Годард, усім відомо, що ви зі своїми прихильниками роками ведете протистояння з так званою «старою гвардією». Але ви не можете ставити під сумнів законні слухання лише тому, що воно мотивоване тим конфліктом. Незважаючи на мотивацію, жниця Анастасія поставила перед нами обґрунтоване питання. «Ви – це ви?» Тоді Годдард змінив тактику. «Тоді я висуваю клопотання відхилити її питання. Воно було оголошене після голосування, вона влаштувала балаган, а це занадто безпринципна річ, щоб Рада могла такому потурати». «Наскільки я чув, – отрутився жнець Кромвель, – ваша раптова поява на конклаві теж була балаганом. Я полюбляю ефектну появу». – визнав Годард, І хоча тут я винний, але не бачу, як це може бути злочином. – Жниця Кюрі, – запитала велика згубниця Нзінга, – чому ви особисто не висунули звинувачення під час номінаційної промови? Ви мали тоді всі шанси сказати про своє занепокоєння? Жниця Кюрі трохи присоромлено всміхнулася. – Ваше Пресвященство, відповідь тут проста, я про це не подумала. «І ми маємо вірити, – озвався жнець Хідейосі, – що молодша жниця, яка служить лише один рік, винахідливіша за так звану Верховну Даму Смерті!» «О, безперечно! – одразу заявила жниця Кері. – Насправді, я закладаюся, що вона колись керуватиме цією радою!» Хоча Марія говорила не з найкращими намірами, результат був протилежним, і великі згубники почали ремствувати. «Обережніше жниця Анастасія!» сказав великий згубник Амонсен. Тут не надто прихильно ставляться до таких нахабних амбіцій. Я не казала, що цього хочу. Просто жниця к'юрі занадто добра до мене. Навіть так, мовив Хіде Йосі. Ми безперечно помічаємо ваше прагнення отримати владу. Анастасія втратила дармови. І тоді в сварку втрутилася нова сторона. Ваше Преосвященство. Заговорила жниця Рент. Жнець Годдард не винен ні у втраті голови, ні у своєму відновленні. Дати йому нове тіло вирішила я сама, і його не варто карати за мій вибір. Верховний клинок Кало зітхнула. Жниця Рент, це був правильний вибір. Будь який спосіб відновити для нас жінця це хороша річ, хай хто це зробить. Питання не в цьому, питання стоїть у законності його кандидатури. Вона на мить зупинилася, глянула на своїх колег, великих згубників і сказала: це вагоме питання, і не варто приймати легковажного рішення. Дозвольте нам порадитися на Одинці. Ми зберемося знову після обіду. Анастасія нервово ходила приймальною, доки жниця кюрі спокійно сиділа та їла фрукти з миски. Як вона взагалі могла лишатися спокійною? «Я жахливо виступила», – сказала Анастасія. «Ні, ти була неймовірна. Вони гадають, що я жадаю влади», – Марія дала їй грушу. «Вони бачать у тобі себе». «Саме вони жадали влади у твоєму віці. Тобто навіть якщо вони цього не показують, вони ототожнюють тебе з собою». Тоді вона наполягла, щоб Анастасія з'їла грушу для підтримання сил. Коли їх за годину покликала назад, великі згубники не гаяли часу. «Ми переглянули і обговорили ваше питання, і ухвалили рішення», – мовила верховний клинок Кало. «Прошу вийти вперед високоповажну жницю Рент». Годард, схоже, трохи здивувався, що першим звернулися не до нього, але жестом показав Айн виходити, і вона зробила кілька кроків на зустріч Верховному клинку. Жнице Ренд, як ми вже говорили, ваша успішна спроба відтворити женця Годарда це похвально. Однак ми виступаємо рішуче проти того, що ви зробили це не лише без нашої згоди, але й поставили нас до відома. Якби ви звернулися до Ради, ми вам допомогли б, і мали б змогу переконатися в тому, що обраний суб'єкт не лише придатний, але й перевірений доброволець. А зараз ми знаємо лише те, що розповів Жнець Годард. «Ваше Преосвященство, в Раді мені не довіряють?» – запитав Годард. Позаду нього заговорив Кромвель. «Женщі Годард, ви не славитеся чесністю. Збуваги до вас ми не будемо оспорювати ваш опис подій, але вважали б за краще контролювати відбір». А тоді про воріш від них заговорила Велика Згубниця Нзінга. Насправді нам тут не потрібно покладатися на слова Годарда. Це жниця-ренд зібрала суб'єкти перш ніж відновити Годарда. То розкажіть нам жниця-ренд, ми хочемо почути все від вас. Чи цілком усвідомлював донор тіла доброволець, що з ним відбувається? Ренд завагалася. Жниця-ренд? Так. Нарешті сказала вона. Так, звісно ж, він не усвідомлював. Як могло бути інакше? Ми жінці і не цупимо тіла. А тоді додала, я краще самозберуся, ніж зроблю щось таке жорстоке. Але вона трохи запиналася і давилася словами. І якщо члени Ради помітили це, чи занепокоїлася, то не виказала цього. Жниця Анастасія, сказала Верховний Кланок. Прошу вийти вперед. Рент повернулася до Годарда, а Анастасія зробила, як просила. Жниця Анастасія, це слухання є очевидно маніпуляцією нашими правилами, щоб уплинути на результат голосування. «Ось-ось!» – озвався великий згубник Хідейосі, категорично осуджуючи вчинок Анастасія. «Ми в раді!» – провадила верховний клинок. «Відчуваємо, що це небезпечно близько до лінії неетичної поведінки». «А це етично зібрати когось і забрати його тіло?» – випалила Анастасія. Просто не змогла стриматися. «Ви!» – заволав великий згубник Хідейосі. «Тут для того, щоб слухати, а не говорити!» Верховний клинок Кало підняла руку, щоб його заспокоїти. А тоді строго звернулася до Анастасії. «Молодша жниця, було б розсудливо навчитися контролювати свій запал. Пробачте, ваше Преосвященство. Я це приймаю, але ваше наступне вибачення Рада не прийме. Зрозуміло?» Анастасія кивнула, і тоді шанобливо вклонилася і повернулася до жниці Кюрі, яка суворо на неї глянула, хоча й михцем. «Женче Годдард!» – покликала Кало. Годдард вийшов уперед, чекаючи на присуд. Хоча ми погоджуємося, що для цього слухання існували приховані мотиви, але питання цілком законні. Коли ж справді є жінцем? Вона дуже надовго замовкла. Пауза ставала незручною, але всі розуміли, що не варто квапитися і її заповнювати. Це питання викликало палке обговорення. Нарешті провадила Кало. І зрештою Рада вирішила, що заміна більш ніж 50% чиєгось фізичного тіла іншим серйозно применшує цю людину. Анастасія затамувала подих. «Отже...» – провадила верховний клинок. «Хоча ми дозволяємо вам називатися жінцем Робертом Годдардом, ви не можете збирати, доки решта вашого тіла не пройде повний термін навчання в обраному вами жінця. Я припускаю, що ви будете навчатися в жниці Рент, але якщо оберете когось іншого і цей жнець погодиться, це буде прийнятно». «Навчання?» – відреагував Годдард, навіть не намагаючись приховати огиду. «Тепер я маю стати учнем?» «Ви хочете мене принизити?» «Роберте, сприймайте це як можливість!» Трохи вишкірівся Кромвель. «Бо хто його знає? За рік нижня частина вашого тіла може переконати вас стати тусівником. Хіба не цим займався ваш обраний суб'єкт?» Годдарт не міг приховати шоку. «Роберте, не дивуйтеся, що нам відома особа вашого суб'єкта», – провадив Кромвель. «Коли ви знову з'явилися, ми провели власне розслідування». Тепер Годдарт нагадував готовий до виверження вулкан, але якось зміг утриматися. «Високоповажна жниця Кюрі», – сказала Верховний Клинок. «Оскільки на цей час жнець Годдард визнаний неповноцінним жанцем, його кандидатура відхиляється. За таких обставин ви залишаєтесь єдиним прийнятним кандидатом, тож ви автоматично виграєте у боротьбі за посаду Верховного Клинка Мідмерики». Жниця Рент відреагувала стриманою покірністю. «Дякую, Верховний Клинок Кало». «Прошу, Ваша світлосте». «Ваша світлосте», – подумала Анастасія. «Цікаво, як почулася Марі, коли верховний клинок назвали її так?» Але Годард був не готовий просто так прийняти поразку. «Вимагаю поіменного голосування!» – наполягав він. «Хочу знати, хто проголосував за цю пародію, а хто залишився на боці здорового глузду. Великі згубники перезирнулися. Нарешті заговорила велика згубниця Макіллоп. Вона була наймовчазніша з них. Нічого не сказала впродовж слухання. «Це зайве!» Ніжно і заспокійливо заговорила вона. Але Годдарда було неможливо заспокоїти. «Зайве! Ви всіх збираєтеся ховатися за анонімністю Ради?» Тепер заговорила верховний клинок. Велика згубниця Макілоп має на увазі, що немає потреби для поіменного голосування. Бо голосування було одностайне. Я не маю стосунку до справ цитаделі женців, Однак я звертаю увагу на ендуро. Навіть якщо це далекий погляд за 20 миль звідси, я знаю, що на великому штучному острові щось небезпечно негаразд. Бо я можу читати між рядками те, чого не бачу. Я знаю, що події там матимуть глибинний вплив на цитадель жінців, а тому і на решту світу. Я знаю, що під поверхнею назріває щось неприємне, а ті, хто проживає на ендурі, ні про що не здогадуються. Я знаю, що Люба Меніжниця виступила сьогодні проти іншого жінця, якого поглинула його власна амбітність. Я знаю, що амбітність знову і знову руйнувала цивілізації. Я не маю стосунку до справ цитаделі жінців. Однак я за це переживаю. Я переживаю за неї. Я переживаю за Сітру. Шторм.